asaroak bederatzen ditu gaurko honetan ostirala da eta hau Berrión albistegian duzu Berriozar igratiaren albiste Eman kizuna tabeti bezala hurbilekoa albisteekin urbileko aktualitateari aktualitatearekin hasiera emanen diogu gaurko kontakizunari auzitegietan hasiko dugu gaur kontakizuna epaile batek egokitxat jo baitu 2008an berriozarren foruzaingoak egindako karga Iruneko auzitegietako epaile den Raquel Brokal Amadorrek ontzat jo du foruzaingoak berriozarko jaien aurreko kontzertu batean egindako kargan gertakizuna 2008 abuztuan bustuan zen eta poliziaren oldarrealdiaren ondorioz gazte bat zaintza intensiboko unitatean egon behar izan zuen epailean azaltzen den moduan goizaldeko iruretan konzertu bat ikusten ari ziren hainbat gazte, agenteak iritsi zirenean, kontzentrazioa disolbatu behartzutela adierazi zieten foruzainek eta orduan hasi omen ziren istiluak epailiaren iritziz foruzainen jokabidea egokia eta neurrizkoa izan zen eta kontzertua ikusten ari ziren gaztei leporatu die violentziaz jokatu izana, epaiketan zehar ordea lekuko guztiek kontrakoa adierazi dute, hau da, polizia heldu baino lehen etzela ezer gertatzenari eta hoiek izan zirela in zuzen hordarraldia eragin zutenak sententzia honen kontra ezin da elegiterik aurkeztu. Berriozarko, herrira egitasumak igorritako bi deialdia ipatuko ditugu orain. Alde batetik, herrirak deialdia egin egindu, elduden larun batean presoen eskubideen alde baionan eginen den manifestazioan parte hartzeko. Horrietarako autobusak dituzte berriozartik lapurdiko hiriburura joateko autobusa, lantzeluze frontoitik, aterako da, larun batean bertan eguerdiko amabi terdietan. Eta bestalde, mus txapelketa batere antolatu du, herrirak berriozartik azaroaren amaseira bitartean duzu aukera izena emateko eta horretarako parte hartzaile bakoitzak hamar euro ordaindu behar ditu edo gehi euro bikoteka. Iizen ematea herriat, kale berri eta kirol tabernetan egin daiteke eta hiru leku hoietan jokatuko dira partida guztiak sari ikusgarriak daude hiru finalistenzat. Lankidetza proiektuak izpide izanen du orain, abian baita ekimen horietarako diru laguntzen deialdia. Alaxe da, aurreko aipatu izan dizu egun bezala, berriozarko udaleko gobernu batzordeak hurriaren bostean egindako bilkuran lankidetza proiektu entzako diru laguntza deialdia onartu zuen, eta beraz orain aukera dago, hoietan izena emateko, oieka aurkezteko diru laguntza jasotzeko. Eskabideak berriozarko udaleko erregistro horoko horrean aurkeztuko dira, eta azken eguna azkenean azaroaren hogeia izanen da asteartearekin. Zabali da orain dik Euskara ikasteko diru laguntzak eskatzeko EPEA. Azar baren hogeita marri arte zabalik egonen da diru laguntza hauek eskatzeko EPEA eta eskabideagiriak hauzo buhule gora eraman behar dira kale berri izazpin astelenetik ostiralera goizeko sortzietatik ordu bietara. honetan beka eskatu dute berrioz harrien errioldatutako pertsonek baita autonomoek eta egoitza soziala berrioz harrien duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek ere. Eta, aste buruko itxorduei begira, arantza bifidoeri buruzko jardunaldiak aipatu berditugu. Alaxe da, elduden larun batean, malformazio horri buruzko jardunaldiak asiko dira berrio zahirren. Lehen egun horretan, arantza bifidoa dutenen aldeko ongintzasko bazkaria eta bisitaldia egine da, zahirria upelte gietan jardunaldiek jarraipena izanen dute astebete geroago informazio saioekin eta aurrentzako antzeslan batekin horri guziari buruz informazio gehiago jasonai izan ez gero edo bazkarian izan emana baldin baduzue arantza bifidoaren nafar elkartera jo behar duzue arantzazuko Andremari kaleko bigarren zenbakian edota ondoko telefono zenbakian bederatzi lau sortzi 0sazpi laulau 0 bat bederatzi lau sortzi 0sazpi laulau 0 bat Elduen antzerki aldia aurrera egingo du aurrengo asteburuan. Aurtengoa, aipatu dugun bezala, hogeita margarrien helduen antzerki aldia izanen eda, edo izaten ari da dagoeneko lenbiziko ikuskizuna e, egintzelako aurreko asteburuan. Igande honetan, malaje solo taldeak ta humor platoniko antzazlana taularatuko du. Antzazleek eta ikusleek elkarri eragitea da antzazlan honen elburuan, gidoia ongi pasatzeko aitzakia hutsa baita. Azar baren MS an tintxeta taldeak euskarazko lan bateekriko digu. Bodologuak eta bukatzeko aharbarenen hogeita bostean Zariapastra taldearen helmido kemebita ikuusiahal izango dugu. Saio guztiak harriatsaldeko zazpietan hasiko dira auditorio berrian eta txartelen prezioa lau eurokoa izanen da txartela horiek eh, eskuratzeko emanaldiaren egun berean egin alhal izanen duzue ordu beete lehenago hau da harriatsaldeko seietatik aurrera. egunkariak irakurriko ditugu orain, gure kioskoan berria egunkaria hartuko dugu eta hause da e, ba, irakurdezak egun lehen lerroburua, etxe kaleratzen legea Europak dituen irizpiden kontrakoa izatea egotzi diote Espainiari, bestelako kontuak ere badakartza, gamesak irurogeita zazpi milioi euroren galerak izan ditu urrira arte eta bukatzeko berriaren, berriaren edizio digitalak onako abarmentzen du aldez aurreko erretiratu partzialen lanaldia luzatu nahi du madrilek. Diario de notizias hartuta, haus edal erroburu nagusiena, bosteun bat nafarrek minbiziaren aurkako terapia berrien ikerketetan parte hartzen dute. Notizia Sekdes jabetzen auzia ere aipatzen du desjabetzen drama Nafarroako gobernuko babes ofizialeko etxebizitzetan alokatutako familietara hedatu da eta bestelako kontuak honakoan eh, ere Nafarroako gobernuarekin zerikusia duen albiste bat langile publikoek hartarazi dute Nafarroako gobernuak ez dituela euren protestak isilaraziko Beste kontu batzuk iazkoa aurrekontuen luzapena eta hauteskundeen aurreratzea desbinkulatu ditu Jolanda Bartzinak eta bukatzeko. Hauxe legebiltzarriak ez ditu biktimatzat onartzen eta eragindakoak ez direnak. Diario de Navarre irakurriko dugu orain eta haue legeburu nagusia hiru etxebizitzetatik batean bakarrik bizi dira estuasunik gabe. E, beste kontuen artean bi elkarrizketa ageri zaizkigu, e, zein baino zein harriegarriagoa. E, Onat, e, Iribarrese Jaunak e, mandako titularra, Europak aurrera pausu nabarmenak ikusten ditu euskararen esparruan Nafarroan, Horixe, Kordobillako berri paperak esaten duena. Eta beste elkarrizketa bat Marta Bera, Osasun Kontsellariari, pensionistak medikamentuak ordain ez ditzaten ari gara lanean. Eta bukatzeko gara egunkaria hartuko dugu esku artean eta hause ba, nafarroako albiste dagokionez aipatzen dutena UPN, PSN eta PPK inmobilismora jo dute biktima guztiak ez onartzeko psn PSNrekin jarraituz onako titularrea aipatzen dugarak PSNek bat egin du UPN eta Peperrekin Nafarroako Euskal Komunikabideei legez ez laguntzeko eta bukatzeko Ae irakur dezakegu Nafarroako langile publikoek Jolanda Bartzina presidenteari ohartarazi diote ez dituela isilaraziko. Eta beti bezala berriozar futbol elkartearen e, kirol e, ba, seinalamenduak edo itzorduak aipatuko ditugu. Asteburu honetarako gizonezkoen futbolari dago kionez, e, regional maiako berriozarko taldeak betiko skor taldea izanen du aurkari. Hori amarrian izanen da beraz bihar larun batarekin agriatxaldeko lauretan berriozarren. Eta bigarren mailako gazteak Ugartera joango dira Jolastera eta Taroa Ugarteren kontra Larumbatean seiak eta laurdenetan. Kadeteak A taldeak Rotsapea taldea izanen du aurkari Eliratin Larumbatean ere goizeko 11ak eta laurdenetan. Kadete Bikoek HDnaldia eingo dute. Eta aurrak A taldeak Donostebe izanen du aurkari Berrio Zarrien jokatutako jokatuko dute partida Larumbatean eguerdiko 12 erdietan. Eta aurrak bek, ardoiren kontra, bederatzi tardietan, oso goiz, zizur eh, nagusian. Emakumezkoen futbolari dago kionez, regional maailako emakumezkoen taldeak, peña espor dizanen du aurrez aurre zaurre, larun batean arretxaldeko lauretan tafaian. Eta futbol zortzikoek, egingo dute, e, dute bidailuzial, lesakaraino beti gazteren kontra amartardietan, larun batean. Zortziko e, futbolarekin jarrituko dugu, baina oraingoan, gizonezkoen zortziko futbola zarrituko gara. Zortziko futbola ataldea, e, bai edo es, edo es, ibarren kontra jokatuko du, larun batean, goizeko amarrretan, sarri gurenenen. B Be taldeak Berriozarren amaiketan jokatuko du Amaiketan Beti Ikoskorren kontra. Eta ta taldeak de Sanduzelai hau zora joko du Sanduzelai taldearen kontra jokatzeko larun batean goizeko 10ak laurden gutxitan. Eta D taldeak Berriozarren amaiketan Villoslada zen kontra. Zira ba, orain, arnasa hartuko dugu eta futbitoko norgeiago aipatuko ditugu. Berriozar taldea kirol esporti izanen du aurrez aurre, aurre a, larun, batean, batetan, ze, endu, amarrean, larun batean eguerdiko ordu batetan berriozaren. Betaldeak atxedena. Berriozar ze, gardoi izanen du aurkari amarrean, audalarun batean eguerdiko amabietan berriozaren. De taldea, san zernin, san zernin den kontra, amaikak laur den gutxitan, larun batean. E, ordu batak laur den gutxitan, uste zela, azken hitz hori, berriozar zar e, el horri e, den kontra jokatuko du, larun batean, amaiketan berriozarren. Eta F taldeak, gazte berriaren kontra, antxoainen, ordu batetan. Berrio zarrek, gazte berriak izanen du aurkari ere, hauek berrio jokatuko dute, larun batean amabietan. H, ber, eh, H taldeak ere anzoainen jokatuko dute, gazte berriaren kontra bostetan. Eta berrio zarrek, gazte denaldia izanen du. Jota taldeak mendi jorriren kontra mendi jorrin eguerdiko amabietan. Berriozarkak sandu zela eiren kontra jokatuko du larun batean ordu batetan berriozarrin. Eta berriozarr L emakuen eskek agoitzen kontra agoitzen ordu batetan. Eta kirol seinalamendua kirol kontuak haipatuta eguraldiaz itzeginen dugu. honetan amaika graduko temperatura daukagu berrio zahirren, zerua oskarbi laino bakan batzuk ikus ditzakegu, baina lañoiek badirudit trinkotzen joanen direla egunak aurrera egineala, eta beraz gaur zerua odeitzu izanen da, arriatxalde parte osoan, temperaturek e, gora eginen dute pixkatxo bat, eta gehienezko temperatura gaurko ama bost gradukoa izanen da. Gauze izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian FMko eun.sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten